Розділ восьмий. Вона перевірила, чи заводиться її експедишн, а потім вручила шоферу таксі замість десятки-двадцятку. Він щиро їй подякував і поїхав у бік траси Ай-84. Тес поїхала слідом, але тільки після того, як підключила Тома до гнізда запальнички і ввімкнула його. «Вітаю, Тес!» – оздоровкався Том. «Схоже, ми вирушаємо в подорож». «Просто прямуємо додому, Томмі Бой!» Відгукнулася вона і рушила з парковки, ні на секунду не забуваючи, що їде на колесі, яке змонтував чоловік, котрий її мало не замордував смерть. Але якось там його по-польському. Сучий виродок з пікапа. Зробимо лише одну зупинку по дорозі. Не знаю, що ти собі думаєш, Тес, але тобі варто бути обережнішою. Якби вона зараз перебувала у себе вдома, а не в машині, це міг би так само сказати Фріці. І Тес однаково не здивувалася би. Вона з дитинства вміла говорити на різні голоси, імітувати когось, хоча вже восьми- чи дев'ятирічною припинила демонструвати це своє вміння в присутності чужих людей, хіба що заради комічного ефекту. «Я й сама не знаю, що я думаю», – промовила вона, але це не було щирою правдою. Попереду були «Заправся і мчи» і «Перехрестя з шосе номер 47». Вона посигналила, звернула до крамнички і зупинила експедишн перед стіною з двома телефонами-автоматами. Побачила на запилюженому шлакобетоні між ними номер Royal Limousine. Криві, незграбні цифри написані пальцем, що не був спроможним не тремтіти. Обсипала морозом спину, вона обхопила себе руками, забрала у міцні обійми. Потім вилізла і пішла до того телефону, котрий ще не доламали. Шилдик з інструкцією Хтось подряпав. Мабуть, якийсь п'яниця ключем від машини. Але вона все одно зуміла прочитати головну інформацію. Дзвінки по номер 911 безкоштовні. Просто зніміть слухавку і наберіть цифри. Легко як згори котитися. Вона натиснула 9, завагалася, натиснула 1, а тоді знову завагалася. Уявила собі піняту і якусь жінку, що замахнулася ломакою, щоби по ній вдарити. Ось-ось усі сюрпризи покотяться з розбитої забавки. Друзі і колеги дізнаються, що її було зґвалтовано. Петсі Маклейн зрозуміє, що історія про те, як вона в темряві перечепилася об фріці, це породжена соромом брехня. І що Тес їй насправді не довіряє, бо інакше б розповіла правду. Проте істина полягала в тім, що не це було головним. Вона вірила, що змогла би витримати публічну прискіпливість – Особливо, якщо це покладе край гвалтуванням і вбивством інших жінок-чоловіком, якого Бетсі Ніл назвала великим водієм. Навернулася думка, що її можуть навіть сприймати героїнею. Думка, котрої учора ввечері навіть побіжно неможливо було припустити, коли так боляче до сліз їй було пісяти. А розум повсякчас повертався до картинки, де вкрадені в неї трусики стирчать із нагрудної кишені комбінезона велетня. От тільки... «А що я сама з цього матиму?» – спитала вона знову. Говорила вона дуже тихо, спокійно, дивлячись на телефонний номер, написаний на стінній пелюці. «Яка з цього мені користь?» А собі подумала, я маю зброю і знаю, як нею користуватися. Вона повісила слухавку і повернулася до машини. Поглянула на екран Тома, де показувалося перехрестя Стагроуд та шосе номер 47. «Треба мені про це ще трохи поміркувати», – промовила вона. «Про що міркувати?» – запитав Том. «Якщо ти готова його вбити, щоби потім тебе впіймали, ти потрапиш до в'язниці. Тут не важить, гвалтували тебе чи ні». «От саме про це я й мушу поміркувати», – сказала вона і повернула в бік 47-го шосе, котре виведе її на трасу i 84 Рух на великій автомагістралі, як зазвичай, суботніми ранками, був нежвавий, і сидіти за кермом експідішіна було приємно. Гойно, нормально». Том не подавав голосу, поки вона не проїхала повзнаки з написом «З'їзд номер 9 сток віліч за дві милі». А тоді промовив. «А ти певна, що то була випадковість?» «Що?» – здригнулася вона злякано. Та чула, що слова з'являються з її власного рота, вимовлювані глибоким голосом, котрим вона завжди наділяла уявних співрозмовників у своїх уявних діалогах із ними. Цей голос вельми мало нагадував електронний голос робота Тома Том Тома, але все одно вона не відчувала його своїм. Ти хочеш сказати, що той курваль зґвалтував мене не випадково? Так, відповів Том. Я хочу сказати, що якби все залежало тільки від тебе, ти поверталася б назад тим же шляхом, яким приїхала туди, по оцій дорозі i 84. Але дехто запропонував тобі кращу ідею, хіба не так? Дехто хто знав коротший шлях. «Так», – погодилася вона, – «то була Рамона Норвілл». Вона поміркувала про це, а потім заперечливо похитала головою. «Друже, мій, твоє припущення абсолютно притягнуте за вуха». Том на це нічого не відповів. Від'їжджаючи від заправся і мчи, вона запланувала собі увійти в мережу і подивитися, чи зможе вона вирахувати автотранспортну компанію. Радше за все невеличку, незалежно, офіс якої міститься у Свебріджі або в якомусь іншому сусідньому з ним містечку. Компанію з пташиною назвою, де може фігурувати Яструб, а може Орел. Саме так діяли б леді з вербового гаю. Вони обожнювали свої комп'ютери і безперервно контактували між собою в мережі, немов якісь дівчатка-підлітки. Навіть відкинувши інші причини, цікаво буде подивитися, чи подіють її методи аматорського детективного розшуку в реальному житті. З'їхавши з i 84 по естакаді за півтори милі від свого дому, вона вирішила, що спершу пошукає інформацію про Рамону Норвіл. Хто знає, може, окрім президентської посади в товаристві книгогризів, буквоїдів і ласунів, Рамона заразом очолює в Чикапі ще й якесь товариство запобігання зґвалтуванням? Вельми правдоподібна версія. Леді котра була запросила Тес не просто лесбійка, а мужикувата, активна лезбійка. А жінки з такими переконаннями доволі часто не полюбляють чоловіків-негвалтівників. Чимало підпалювачів беруть участь у своїх місцевих пожежних бригадах, зауважив Том, коли вона вже завертала на свою вулицю. «Що це мусить значити?» – спитала Тес. «Те, що ти не мусиш відкидати жодної особи, орієнтуючись лише на їхні публічні репутації». «Леді з в'язального товариства ніколи би так не робили. Проте в будь-якому випадку пошукай про неї в інтернеті». Том говорив ухильним голосом, котрого Тес від нього аж ніяк не очікувала. Це трохи дратувало. «Як люб'язно з твого боку, Томасе, що ти мені це дозволяєш», – мовила вона. Але сидячи в своєму кабінеті, коли вже завантажився комп'ютер, перші п'ять хвилин вона просто тупилася на заставку привітання яблука на моніторі. Зачудована. Невже вона дійсно думає про те, щоб розшукати і застрелити велетня, чи це якийсь різновид фантазування, до якого схильна вона і усі подібні їй вигадники історії заради прибутку? У даному випадку фантазування про помсту. Цього сорту фільми вона також не дивилась, хоча й знала про їх існування. Неможливо уникнути вібрації культури, що оточує тебе, якщо ти не переконаний аскет, а те з аскеткою не була. У фільмах про помсту чарівливо-м'язисті парубки на кшталт Чарльза Бронсона чи Сильвестра Сталоне не звертаються до поліції, поганців вони карають самотужки. Правосуддя Фронтиру. Здобув собі щастя мерзотнику. Їй пригадувалося, що навіть Джоді Фостер, одна з найзнаменитіших випускниць Єльського університету, знялася у фільмі цього жанру. Тес не пам'ятала точно його назви. Може, відчайдушна жінка? Ну, у всякому разі якось схоже. Її комп'ютер перемкнувся на скрінсейвер, показавши слово дня. Сьогоднішнє слово виявилося «баклан», що чисто випадково було ще й назвою «птаха». Відправляючи ваш вантаж автотранспортною компанією «Баклан», ви почуваєтесь ніби в польоті, промовила Тес тим своїм глибоким уявним голосом Тома. Нарешті вона стукнула по клавіші і скрінсейвер зник. Вона увійшла в інтернет, але до жодного з пошукових сервісів звертатися не стала, у всякому разі поки що. Спершу вона зайшла на трубу і надрукувала Ричард Відмарк, сама не маючи зеленого поняття, навіщо це робить, усвідомленого принаймні. Може, я хочу з'ясувати, чи дійсно цей парубок вартий фанатського поклоніння, подумала вона. Рамона ж точно в цьому впевнена. На сайті було повно кліпів. Найвище в рейтингу стояла шестихвилинна компіляція із заголовком. Він мерзотник, він реально мерзотник. Це відео передивилося вже кілька сотень тисяч людей. Там були сцени з трьох фільмів, але та, що вразила тес, ішла першою. Чорно-білий фрагмент на вигляд у Бога дешевка. Але безумовно це був один з тих фільмів. Навіть його назва це стверджувала поцілунок смерті. Тес переглянула цілком усе відео а потім знову двічі передивилася той фрагмент із поцілунку смерті. Відмарк грав злочинця, котрий, гигочучи, мучив стареньку леді в інвалідному візку. Вимагав від неї інформації. «Де твій синок-доносчик?» А коли старенька леді йому не виказала сина, «Ти знаєш, що я роблю з доносчиками, я стріляю йому в живіт, і тоді вони ще довго смикаються, мріючи, щоб все для них скоріше закінчилося». А проте старенький леді в живіт він не вистрелив. Він прив'язав її дротом від лампи до візка і зіштовхнув униз по сходах. Тес вийшла з труби, набрала в пошуковику Бінг, Ричард Відмарк, і, зважаючи на потужне враження від того кліпу, знайшла саме те, на що і очікувала. Хоча він грав у численних фільмах і чим далі, то здебільшого позитивних героїв. Найкраще його пам'ятали за ролью глузливого психопата Томмі Удо «Поцілунку смерті». «Велике діло!» — хикнула Тес. — Подеколи сигара є просто сигарою. — Це означає? — запитав у неї з-під віконня, де він грівся на сонечку Фріці. — Це означає те, що Рамона найімовірніше могла закохатися в нього після того, як побачила його в ролі героїчного шерифа, або відважного командира лінкора, або ще когось подібного. — А вже ж могла, — погодився Фріці, — бо якщо ти маєш рацію щодо її сексуальної орієнтації вона навряд чи ідеалізувала би чоловіка, котрий мордує стареньких ледів в інвалідних візках. Звичайно, це і справді так. Слушна думка, фріці. Кіт подарував Тес скептичний погляд і сказав. Але, можливо, ти щодо цього не маєш рації. М -м, якщо навіть і так, сказала Тес, ніхто не западає на мерзотників-психопатів. Щойно ця сентенція зіскочила з її губ, як вона тут же зрозуміла, наскільки це тупе зауваження. Якби люди не западали на психопатів, ніхто б давно не створював фільмів про придурка в хокейній масці або про того смаленого з ножицями замість пальців. Але шляхетний Фріці утримався від того, щоб з неї насміятися. «І не здумай», – попередила його Тес. «Якщо маєш таку спокусу, краще згадай, хто постачає їжу до твоєї миски». Вона набрала в гуглі «Рамона Норвіл» і отримала результат із 44 тисяч позицій додала до запиту «Чикапі» і отримала легший набір – 1200 статей. Хоча більшість з них, як вона розуміла, виявляться випадковим відстоєм. Перша релевантна інформація була з тамтешнього тижневика «Віклі Reminder, і стосувалася вона самої Тес. Бібліотекарка Рамона Норвіл оголошує п'ятницю вербового хаю. «А ось і я, тутечки зірка атракціону!» – мугикнула Тес. «Салют тобі, Тес Оджин. А тепер давай подивимося на мою партнерку, актрису другого плану». Проте протягнувши сторінку донизу, Тес переконалася, що єдина на ній фотографія належить їй. Це був фотопортрет Тес по оголені плечі. Знімок, який стандартно розсилала її асистентка за сумісництвом. Вона наморщила носа і повернулася назад на Google, не дуже собі уявляючи, навіщо їй так хочеться знову побачити Рамону. Але певна, що це чомусь потрібно. Коли вона нарешті знайшла фото бібліотекарки, то побачила те, що, напевне, вже підозрювала її підсвідомість, принаймні судячи з того зауваження, що зробив Том, коли вона поверталася машиною додому. Це знайшлося в номері «Віклі рімайндер» за 3 серпня. Буквоїди і ласуни оголошують цикл літературних зустрічей на осінь, йшлося в заголовку, а під ним на ганку своєї бібліотеки – мружачись від сонця, стояла усміхнена Рамона Норвіл. Неякісний знімок, зроблений нікудишнім фотографом-аматором. І кепський, хоча, скоріш за все, типовий вибір одягу з боку Рамони. У чоловічого крою блейзері, що робив їй занадто широкими груди, вона скидалася на гравця лінії захисту в професійному футболі. На ногах у неї були потворні черевики з абсолютно пласкими підошвами. Сірі, занадто тісні слакси, демонстрували те, що тес зі своїми шкільними подружками колись були називали громовими культами. Ой бляха муха Фріці, та нехай їй грець, вигукнула тес. Голос у неї звучав розпачливо від огиди. Єдино, тільки поглянь на це. Фріцці не підійшов подивитися і не відповів. Та й якби він спромігся на останє, вона була зараз надто вражена, щоб відтворювати його голос. «Переконайся, що ти бачиш саме те, що бачиш», – наказала вона собі. «Ти пережила жахливе потрясіння, те соджин, але бой найбільше з усіх, які тільки може отримати жінка за винятком смертельного діагнозу в кабінеті лікаря. Тому переконайся, напевне». Вона заплющила очі і викликала в уяві образ чоловіка зі старого фордівського пікапа з антикорозійною мастикою навкруг фар. Спершу він здався їй таким дружелюбним. Не очікували зустріти веселого зеленого велетня тут, у відлюдних хащах-харащах, а тільки він був не зеленим. Він був засмаглим, здорованем, котрий не їздив у своєму пікапі, а носив його на собі. Рамона Норвіл, а вже ж невелика водійка, хоча беззаперечно велика бібліотекарка, надто стара, щоб бути його сестрою. І якщо зараз вона і лесбійка, то не завжди була такою, бо їхня природна схожість вражала. Якщо я катастрофічно не помиляюся, то зараз я дивлюся на фото матері мого гвалтівника. Вона пішла на кухню і випила води, але вода не допомогла. Напівпорожня пляшка текіли Мафусаїлового віку віддавна спала в найдальшому кутку кухонного буфету. Та здістала її, подумала про склянку та потім зробила ковточок просто з пляшки. Її опекло рот і горло, але позитивного ефекту було досягнуто. Вона приклалася ще, цього разу вже радше лигнула, ніж сьорбнула, і поставила пляшку назад. Вона не мала наміру сп'яніти, і якщо в неї хоч колись могла з'явитися потреба присутності здорового глузду, то сьогодні вона потребувала його найбільше. Людь, найправдивіша, найпотужніша людь за все її доросле життя, затопила її, немов гарячка. От тільки ця гарячка не була схожою ні на що знайомий їй дотепер. Вона нуртувала в Тес дикою кров'яною плазмою. Вона захолодила їй праву половину тіла, потім розжарила ліву разом із серцем. Проте вона із близька не піднімалася до її голови. Голова залишалася ясною. Яснішою фактично після того, як вона випила текіли. Тес швидко заходила колами по кухні з опущеною головою, рукою масажуючи собі підпухлості на горлі. Їй навіть не втямки було, що вона зараз кружляє кухнею, як кружляла тоді навкруг покинутої крамниці, коли виповзла з цієї труби, котру великий водій призначив їй могилою. Невже вона і справді вірить у те, що Рамона Норвіл послала її, Тес, до свого сина-психопата, як якусь пожертву? Хіба в таке можливо повірити? А вже ж ні. Та хіба вона може бути навіть цілком певною того, що вони мати і син, покладаючись на одну єдину фотографію поганої якості та на власну пам'ять. Але в мене добра пам'ять, особливо пам'ять на обличчя. Ну, це вона так вважала, але ж так думає про себе кожний, правильно? А вже ж. Але сама ця ідея цілком божевільна. Ти мусиш це визнати. Це вона визнавала. Проте бачила вона й божевільніші речі у документальних передачах по телевізору. Це вона так і дивилася. Дами з багатоквартирного будинку в Сан-Франциско, які роками вбивали і закопували на задньому дворі своїх літніх сусідів заради їхніх пенсійних чеків. Пілот авіалайнера, котрий замордував свою дружину, а потім заморозив її тіло, щоб мати змогу прогнати його крізь дроводробарку в себе за гаражем. Чоловік, що облив власних дітей бензином і засмажив їх, як курчат кровольської породи аби лише його дружина не вступила в опікунські права, призначені їй судом. А якась жінка, котра посилає жертв своєму сину, це, звичайно, шокуюче і малоймовірно, проте нічого неможливого тут нема. Коли доходить до найглибиннішого лайна в людській душі, здається, там уже ніяких меж не існує. «Ой, леле!» -ле", – почула вона власний голос, у якому змішалися огида і гнів. «Ой, леле, -ле лелечко!» «З'ясуй, з'ясуй усе достеменно, якщо зможеш». Вона повернулася до свого вірного комп'ютера. Руки в неї дико тремтіли, тож лише з третього разу їй вдалося в пошуковому полі у верхній ділянці сторінки Гугла надрукувати свій запит. «Автотранспортні компанії «Свебрідж». Нарешті впоравшись, вона клацнула по клавіші Enter. І ось є компанія, яка очолює список. «Червоний яструб. Вантажні автоперевезення». Звідти вона зразу ж перейшла прямо на веб-сайт «Червоного яструба», де побачила погано виконану анімацію з автопоїздом, на борту якого було намальовано щось приблизно схоже на яструба, а за кермом сидів водій з ідіотською усмішкою на обличчі. Автопоїзд перетинав екран справа наліво. Миттєва транспозиція, і тут же він їде назад зліва направо, і знову транспозиція. Безкінечна подорож туди-сюди. Понад невгамовним автопоїздом блимало гасло компанії. Посмішки входять у комплект наших послуг. Для тих, хто бажав зазирнути глибше парадної сторінки, пропонувалися десь 4-5 опцій, включно з телефонними номерами, тарифами та відгуками задоволених клієнтів. Це ТЕС оминула і клікнула на останній опції під назвою «Погляньте на найновіше – поповнення нашої флотилії». А коли відкрилася картинка, стала на своє місце остання деталь. Ця фотографія була набагато кращою за знімок Рамони Норвіл на ганку бібліотеки. На ній гвалтівник Тес сидів за кермом сяючого безкапотного тягача Піт, на дверях якого йшов напис примхливим шрифтом «Червоний яструб. Вантажні перевезення. Масачусетс». На ньому не було того заляпаного білилами картуза, Тож, виявлена його відсутністю, білява щетина на голові цього чоловіка робила його ще більше схожим на рідну матір, ледь не до заціпаніння крові в жилах. Недалі, як учора, Тез бачила цей його життєрадісний усміх. «Мені ви цілком можете довіряти. Ту саму посмішку, що не покинуло його обличчя і коли він промовив. Може, замість того, щоб міняти колесо, краще я тебе трахну. Як ти на це?» Споглядання цієї фотографії прискорило циркуляцію кров'яної плазми в її організмі. Їй гатило в скроні, але болем це відчуття не можна було назвати. Воно було майже приємним. На пальці в нього був перстень із червоним склом. Підпис під знімком повідомляв: Л. Зджельке, президент автотранспортної компанії Червоний Яструб. За кермом нашого найновішого придбання Пітер Білта, 389, модель 2008 року. Цей жеребчик-ваговоз доступний тепер нашим клієнтам, найкращим в усьому світі, Нумо. хіба Хібаел не схожий тут на щасливого татуся. У її голові зазвучав його голос, як він обзиває її курвою, плаксивою сукою, і пальці в неї стиснулися в кулаки. Вона відчула, як нігті вганяються їй у долоні, і стиснула кулаки ще міцніше. Смакуючи цей біль. «Щасливий татусь!» Ось на це повсякчас повертався її погляд. «Щасливий татусь!» Людь нортувала в ній дедалі швидше і швидше, крутячись усередині її тіла до стоту так, як нещодавно сама Тез була кружляла по кухні. Як вона вчора кружляла навколо крамниці, то оприявнена, то знову геть зникла, мов якась актриса в новинних медіях і суспільній свідомості. «Ти заплатиш за все, Еле. І к чорту копів. Я сама прийду по борг. А є ще ж і Рамона Норвіл, щаслива мамуня щасливого татуся». Хоча щодо неї те споки не мала цілковитої певності. Почасти тому, що не бажала вірити в те, що жінка може дозволити зробити настільки жахливе з іншою жінкою, але крім того, вбачала тут і доволі невинне пояснення. Чикапі недалеко від Свебріджа, і Рамона, їздячи туди, Сама могла іноді користуватися коротшим шляхом до Стагроуд. У гості до сина, мовила, кивнувши Тес, відвідати щасливого татуся з його новеньким пласконосим Пітом. Наскільки я здогадуюсь, це саме вона сфотографувала синочка за його кермом. То чому б їй і не порекомендувати було запрошеній письменниці свою улюблену дорогу? Чому ж тоді вона не сказала? Я нею завжди користуюся, коли їжджу відвідати сина. Хіба це неприродно? Можливо, вона не любить згадувати при чужих про ту фазу свого життя, коли мала прізвище Зджельке, промовила Тес. Ту фазу, що відбувалась до того, як вона відкрила для себе коротку стрижку і зручне взуття. Така ймовірність є, проте не варто забувати про розкидані на дорозі дошки з цвяхами. Це ж була пастка. Норвіл послала її по цій дорозі, а пастку було влаштовано заздалегідь. Вона попередила його по телефону? Подзвонила і повідомила, я посилаю тобі смачненьку штучку, де ви не прогав. Це все одно не доводить, що вона з цим пов'язана, або те, що вона свідомо пов'язана. Щасливий татусь може і сам відстежувати маминих, гостьових лекторок, невже це так важко? Зовсім не важко, сказав Фріці, спершу стрибнувши на картотечну шафку, а вже потім заходився вилизувати собі лапку. І якщо він бачив на фотографії якусь таку, котра йому подобалася, таку доволі привабливу, я гадаю, він розумів, що мати підкаже їй зворотний шлях по... Вона зупинилася. Ні. Тут не зростається. Без якогось сигналу від мамуні, звідки він міг знати, що я не поїду до себе додому, скажімо, в Бостон, або не полечу додому в Нью-Йорк. Ти знайшла його через Гугл, нагадав Фріці. Можливо, і він тебе погуглив. Так само, як і вона. «В наш час усе відомо інтернету, ти сама так кажеш». Отак уже сплітається бодай пара ниточок. Вона подумала, що існує єдиний спосіб, яким можна з'ясувати все напевне, і цей спосіб полягає в тім, щоб зробити до міс Норвіл несподіваний візит. Подивитися їй в очі, коли вона побачить Тес. Якщо в них не буде нічого, окрім зацікавленого здивування поверненням авторки вербового гаю, тільки до рамони додому, а не в бібліотеку. То одна справа. Але якщо вона в них побачить також страх, наприклад, викликаний думкою, чому ти тут, а не лежиш в ржавому кульверті під Стагроуд, от тоді, тоді зовсім інша справа, правда ж, Фріці? Фріці, не перестаючи вилизувати лапку, подивився на неї своїми лукавими зеленими очима. Така безневинна на вигляд ця лапка, але в ній ховаються пазурі. Тес їх бачила, а подеколи й потерпала від них. Вона дізналася, де живу я. Давай наподивимося, чи зможу я відплатити їй люб'язністю за люб'язність. Те знову повернулася до комп'ютера, цього разу пошукати веб-сайт буквоїдів і ласунів. Вона не мала сумнівів, що такий існує. В наш час кожен має власний сайт. Є навіть засуджені, які відбувають довічні ув'язнення за вбивства, котрі мають свої сайти. І вона його знайшла. На сайті буквоїдів і ласунів Подавалися новини з життя членів товариства, книжкові огляди та неформальні звіти. Не зовсім протокольні, про їхні засідання. Тес вибрала цю сторінку і почала її прокручувати. Не забрала багато часу, щоб дізнатися, що одне з їх засідань відбувалося 10 червня в будинку Рамони Норвілл у Брустері. Тес ніколи не бувала в цьому містечку, але знала, де воно знаходиться. Бо коли їхала трасою на вчорашній виступ, проїжджала зелений дороговказ, що спрямовував до нього. Брустер лежав усього за два чи три з'їзди південніше від Чикапі. Потім вона зайшла на податковий ресурс Брустера і прокручувала його, поки не наштовхнулася на ім'я Рамони. Минулого року вона заплатила 913 доларів і 6 центів податку на нерухомість. Означена нерухомість містилася на ажур номер 75. «Ось я і знайшла тебе, милочко». Промормотіла Тес. «Ти мусиш поміркувати, яким чином ти збираєшся з цим упоратися», – сказав Фріці. «І як далеко ти бажаєш зайти?» «Якщо я на правильному шляху», – відповіла Тес, – то, мабуть, достатньо далеко. Вона вже хотіла було вимкнути комп'ютер. Та тут згадала ще про одну річ, яку варто було перевірити, хоча й розуміла, що це їй може нічого не дати. Зайшла на головну сторінку Віклі Reminder і кликнула на рубриці «Некрологи». Там було віконце для вводу прізвища, того, хто тебе цікавить. І Тес надрукувала «З джельки». Один клад з клавішою, і ось він – розкос джельки. Судячи з некролога від 1999 року, він помер раптово у себе вдома у віці 48 років. Залишив по собі дружину Рамону та двох синів – Елвіна, 23, і Лестера, 17. Будь-яка авторка, котра пише історії з таємницями, навіть того безкровного сорту, що називаються диванними, слова «помер раптово» сприйняла б як тривожний дзвінок. Та спошукала в загальній базі даних рімайндера, але більше не знайшлося нічого. Хвилину вона просиділа нерухомо, нервово барабанячи пальцями по підлокітниках крісла, як робила це зазвичай під час роботи, коли напружено пригадувала підходяще слово, Придумувала якусь фразу або міркувала, як подати опис чого-небудь. А тоді знайшла список газет Західного і Південного Масачусетсу і зупинилася на Спрингфілдській «Ріпаблікен». Навведений нею там запит з іменем чоловіка Рамони вискочив різкий, гранично ясний заголовок. Бізнесмен із Чикапі покінчив життя самогубством. З джельки було знайдено в його гаражі, повислим зі сволока. Про ніяку записку не йшлося, і Рамони в статті не цитували. Тільки хтось із сусідів повідав кореспонденту, що містер Джелькі перебував у сильному збентеженні через якісь неприємності, котрі утрапив його старший син. «У якого ж це гатунку неприємності міг потрапити Ел, що це тебе так шокувало?» – запитала Тес у комп'ютерного монітора. «Щось, у чому замішана якась дівчина? Може, замах на зґвалтування?» «Сексуальне насильство? Він уже тоді готував себе до великих подвигів. Це ж ти тому повісився, бо виявився татусем справжнього гівнюка. А може Роско хтось допоміг?» – зауважив Фріці. «Скажімо, Рамона. Велика, дужа жінка. Сама розумієш. Ти мусиш розуміти, ти ж бачила її на власні очі». І знову цей голос не був схожим на той, яким вона зазвичай розмовляла сама з собою. Вона подивилася на Фріці – Злякано подивилася. Поріці зустрів її погляд, зелені очі питали. «То я?» Що хотілося зробити Тес, так це просто зараз же поїхати на Ажур-Лейн із револьвером у сумочці. Що вона мусила зробити, так це перестати гратися в детектива і зателефонувати до поліції. Нехай вони цим займаються. Саме так і зробила би колишня Тес. Але вона вже була іншою жінкою. Та колишня здавалася їй тепер якоюсь далекою родичкою, на кшталт тих, котрим посилаєш привітання з Різдвом і знову забуваєш про них до кінця наступного року. Тому що вона не могла вирішити, і тому що в неї все боліло. Вона піднялась нагору і лягла в ліжко. Проспала чотири години і прокинулася такою задерев'янілою, що ледь могла ходити. Вона випила пару пігулок екстрапотужного тайленолу. Почекала, поки вони покращили її світосприйняття, а тоді сіла в машину і поїхала до відеосалону «Блокбастер». Лимона-чавильника мала при собі, в сумочці. Подумала, що тепер вона завжди мусить його мати поряд, коли їздитиме самотою. До «Блокбастера» вона дісталася перед самим закриттям і спитала про фільм з Джоді Фостер «Відчайдушна жінка». Тамтешній клерк із зеленим волоссям, англійською шпилькою в одному вусі і на вигляд щонайбільше років 18 зверхньо усміхнувся і просвітив її, що фільм називається «Хоробра». А ще цей містер ретропанк повідомив, що за додаткові 50 центів вона також може отримати пакет попкорну для мікрохвильовки. Теслеть не сказала «ні» та вчасно передумала. «А чому би, курва, і ні?» – втупилася вона у містера ретропанка. «Ти ж тільки один раз живеш, а вже ж!» Він кинув на неї зляканий переоцінюючий погляд та врешті посміхнувся, погодившись із тим, що йшлося не про його, а про життя цієї клієнтки. Вдома вона підсмажила кукурудзу, вставила і сілася на диван, підклавши подушечку під поперек, щоб не ятрити собі там подерте місце. До неї приєднався фріці, і вони разом дивилися, як Джоді Фостер карає покідьків, мерзотників, як ото, здобув собі щастя мерзотнику котрі вбили її бойфренда. У ходу справи Фостер розбирається із іншими мерзотниками і саме за допомогою пістолета. «Хоробра» – це був великою мірою фільм саме того типу, проте Тес все одно отримала від нього задоволення. Подумала, що в ньому закладено глибокий сенс. А ще вона подумала, що всі ці роки вона чогось себе позбавляла. Брутальних, проте даруючих катарсис фільмів, як-от «Хоробра». Коли кіно закінчилося, вона обернулася до Фріці зі словами. «Як на мене, то добре було б, аби Ричард Відмарк тоді наштовхнувся на Джоді Фостер, замість старенької леді в інвалідному візку. А ти як вважаєш? Фріці з цим погоджувався на тисячу відсотків».